I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Spider-Man och Dragon Quest 11: Echoes of Elusive Age. I Nerdsnack kommer vi prata om Skaffa Nintendo Switch, ja eller nej. Och det här är avsnitt 151 av A Bit of Nerdiness. som med Fanan. Ja. Och innan vi börjar idag så tänkte vi bara säga nu på fredag till söndag är ju comic Con stockholm för alla nördar ett måste. Uh, vi kommer vara där, testa lite spel och allt möjligt såg bland annat Soul Calibur nya kommer. Ska man absolut testa och lite blandat goingar. Och det andra saken är att... Uh, för er som inte har kollat in vår Instagram eller Facebook så har vi börjat med abon rekommenderar. Det är något lite som vi ger till spel som vi vill framhäva lite extra. Något spel som vi tycker är extra bra. Som vi tycker alla borde spela. Och förra veckan gav vi det till Dead Cells. Riktigt bra, nice. Så det tycker vi alla borde testa. Och ni kommer se det, vi kommer säga det här i framtiden också om något spel får det. Och vi, ni kommer se på Facebook och Instagram. Och det är ju ett måste om ni hör oss nämna det. Ta tag i det, bara gör det. Eh, innan vi hoppar in i det gemensamma spelet vi har spelat så tänkte jag börja med Dragon Quest 11. Eh, echoes of an Elusive Age. Eh, jag har pratat lite lätt om... Och det här är, vad heter det, bara ett för... Lite för-recension innan jag kommer djupare in i det hela. För... Jag har hört att den här storyn Ska vara ungefär 60 timmar plus Och sen efter det Så finns det också sidouppdrag Att göra för att få ut tiden ännu mer Och efter själva storyn När man har klarat spelet så finns det en Vad som händer efteråt story Att spela Fy Så det här kommer ta sin lilla tid Så det här är Lina första så här tanka vad jag tycker om spelet nu när jag har känt lite på det Och jag har spelat ungefär Fem timmar av det så jag har känt Ganska bra på det Dragon Quest, det enklaste med storyn här det är att eh, du börjar det som liksom ett slott. Det visar att du är eh, den utvalda. Du föddes med ett märke på handen och det gör att du är utvald på något sätt. Markering. Eh, monster kommer för att ta dig. Eh, din mor flyr med dig och eh, någonting till. Anta att det är din syster eller någonting. Eh mamman och liksom säger till den andra tjejen och du som är spännbarnet liksom att eh, ni springer åt andra eller du bär spännbarnet åt det andra hållet så springer jag och lurar bort de här monsterna eh, så hon springer iväg monstren börjar jaga henne en av monsterna hittar tjejen också som springer runt på dig spelande. spelaren då eh, hon slänger dig i vattnet i sån här eh, litet halmsäng om man ska säga och sen, för vi får man aldrig se henne igen. Vad, det är redan eh, Moses berättelsen, eller? Är ja, faktiskt väldigt så, den känslan. Det var exakt hur det känns. Wow, okej. Okay. Eh, du ringlar fram, du blir upptagen av en bonde som tar upp dig. Och vad är du för kul, liksom? Eh, för det är för mitt under en stol. Vänta, vänta, vänta. Det, det där var det. det var inte vad han sa när han hittade dig, va? Nej, okej, ah, okay, Han det vet jag inte, för det bubblade så jävla mycket. <laughs> så han tar, det är liksom helt meningslöst story, för han bara tar med dig du växer upp där. Och sen är du, det är dig, han är, är som din farfar men han har dött för flera år sedan, så du får bara se honom igen där fem sekunderna när han bär in dig i byn och sen får du aldrig se honom igen. Uh, men han förklarar som att uh, eller han gav det eller din så kallade mamma då i den byn, sin dotter ett brev som du skulle få när du har blivit man och gjort mandomsprovet, det klättrar upp för en jävla klippa. Du gör det tillsammans med en annan tjej som är född samma dag, för är på samma dag så får man göra det tillsammans, annars kommer man göra det själv. Så ni går upp, gör det, ni uppe på berget blir ni attackerade av en stor fågel. Från ingenstans kommer det börja ditt märke på handen lysa och det kommer en blixt rakt ner på fågeln. Och då bara oj oj det är något speciellt med dig Ja vad det vet vi inte du, Man kommer tillbaka ner till byn Mamma ger dig den här lappen och då visar det sig att du är Typ vad är det, reincarnation? Du Återföd. är Återfödd ja, Återfödsel av En gammal ancient Typ så här hjälte okay. Så för att få reda på mer Som måste du till det här slottet Där du föddes Och få reda på vad är det som har hänt med dig när du kommer dit så är kungen och alla där och kungen säger det att ja, du är liksom återfödd efter den här hjälten. Men den hjälten är också liksom på gränsen mellan god och ond. Liksom, får målsen att ta på dig så kommer det bli rå och ond att förgöra jorden. Får de goda ta på dig så kan du rädda jorden. Men liksom, det är så jag har förstått det. Kungen bara, nej men vi slänger in dig i fängelse, ner fängelsehållandet, för då kommer ingen åt dig. Så <går> det är det som händer, du blir inte slängd där i fängelset, du vill ju bara därifrån, för han skickar iväg sin armé mot dig till den där byn där du liksom blev uppfödd. Så du vill ju ta dig dit och se vad är det som händer, så måste du skydda din by och sånt där. Så du får hjälp av en tjuv att eh, brytas ut därifrån. Och det är så liksom storyn går nu, nu ska du med hjälp av andra... Kriminella lite så här, som eh, Utanför systemet Så ska ni rädda världen helt enkelt Och det är det som storyn Verkar bygga på just nu i alla fall Okej okay. Spelet är fortfarande exakt som det alltid har varit Klassiskt turbaserat eh, JRPG eh, Precis som gamla Final Fantasy och sånt eh, Du styr fyra karaktärer eh, Ni får magier Allting eh, Alla ser ut på ett speciellt sätt du kan bara ge dem vilka vapen du vill att de ska ha och lite sånt där. Och lite enkelt ge dem olika abilities för att de har som tre olika träd att välja mellan kan man säga. Det är typ styrka, det är defense och så är det något special. Och då kan du välja genom att när du får ability poäng ge ut på någon av de olika träden för att rikta in dig åt något speciellt håll. Men annars är det första snubbar han är tjuv så han kan typ använda kniv eller armborst. Det är det han kan använda, annars har han inga andra vapen. Men inom det så kan du vilja att han ska vara bättre på armborst eller vill du bara vara bättre på kniv. Och så kan du ha lite specialgrejer för att göra honom ännu starkare. Så det är så du kan göra dina karaktärer någorlunda unika jämfört med andra om du spelar en andra gång eller liknande. Men spelet är startade är det simplaste. Det är det en simplaste JRPG. Den gör ingenting nytt överhuvudtaget. Ja, det är en eh, klassisk krigare. Du är en utvald och nu ska du stoppa onskan. Men eh, nu har du liksom, du får inte hjälp från kungariket utan alla är emot dig helt plötsligt. Så och sen är det bara utköra liksom levla JRPG. Du får typ hjälp av livets träd. Att föra dig framåt så att du kan få gå in och se som kristaller. Så kan du få se liksom vad är det är som har hänt för att lösa vissa pussel och sånt. Men pusseln är jättesimpelt. Det är typ ett av pusseln är... Du kommer till en bro, den är sönder. Murbrö, liksom han som lagar bron, han är borta. Men det finns ju en hund här. Hmm, vad är det som händer? Ja, jag hittar en kristall. Den berättar att ja, det har varit en demon här. Gjort den här gubben som bygger... Jag heter det bron, han har blivit förtrollad till den här hunden så nu måste du förtrolla honom tillbaka så han kan brygga bron så att du kan gå vidare. Det är så simpla pussel. Du behöver hitta rätt fiende, spöa den, han blir tillbaka, wow. Och så är det typ. Så det är inte så här tunga grejer någonstans utan har du spelat ett JRPG eller ett RPG överhuvudtaget förut då har du troligtvis gjort liknande förut. Men det är kul, det är så här skönt att bara springa igenom mycket lövla, det är jättekul Jag älskar den här världen, monsterna Det är ju över hundratals olika fiender Och det är ju Han som är tecknare i Dragon Quest Är ju tecknad av Dragon Ball Så då vet man ungefär stuket hur grejerna Ser ut och liknande eh, Många monster påminner mer om Typ Pokémon än vad det andra andra JRPG Så eh, är det ett monster Så kan det vara Typ ett träd med ett spjut men träd ser ut, tänk som Pokémon-träd det finns i någon generation ett träd av en Pokémon. Det ser exakt ut som den fast grön med ett spjut, så det är väldigt här äh, gulligt <laughs> hela världen. Okej. Okay. Eh, det negativa jag har just nu är att det inte är jättevackert spel det är Det, inte. Eh, det är helt okej, okay, men den har väldigt här, eh, vad ska vi säga, den blandar lite tecknat på karaktärerna med lite snyggare grafik i bakgrunden och ibland skär det sig ganska bra ibland ser det jättesnyggt ut men ibland blir välja konturer runt karaktär och sånt för att det grafiska motorn inte riktigt hänger med och liknande men för det bästa, det är helt okej okay ser det ut, absolut men absolut inte är det snyggaste spelet där ute det kan man inte säga men jag är kul med det och kommer definitivt spela mer men jag kan rekommendera det till JRPG fans men vet du om det att du inte gillar ett turbaserat spel eller två, att behöva grinda och möta, slåss mot fiender om och om igen för att tjäna XP. Då här är det ingenting för dig. Och vet liksom, det är ingen tung story så har du inte tålamod med de här då kommer du inte komma in i spelet tror jag för än så länge är spelet ingenting i storyväg alls. Men karaktärerna är sköna så det är ju det som är liksom det positiva. Alla karaktärer jag möter är på något sätt intressanta. Det är väldigt mycket japanskt över det. Det ska man veta. Och jag har oftast problem med hur japanska spel eh, liksom kategoriserar eller gör kvinnliga karaktärer. De är alltid så jäkla mesiga eller over the topp och sånt där. Här har de tendensen till att göra de här lite mesigare karaktärerna där här tjejen som bara ska vara, vara där för att bli beskyddad. Men på något sätt så fastar jag för henne mer än vad jag gör för andra spel när de görs exakt likadant. Så det är någonting som fäster mig vid de här karaktärerna lite extra. Och det gillar jag. Men alltså, jag hänger inte riktigt med. Du har superpowers. Eller? Typ. Alltså det är det jag inte vet. Jag har fått en blixt genom handen. Det är det jag vet. Ah, okay. Men sen det är som alla andra. Det är som Final Fantasy. Alla kan magi. Äh, ah. Liksom Alla abilities. Utan det här är bara någon special magi du fick. Men sen så här. Ja, ah, Jag går två steg till. Jag plötsligt. Nu kan jag kasta eld. Det nämns ju inte. För det är ju bara i striderna. Jag kan göra det. Men när jag gör blixt genom handen, det är wow, vad mäktigt. Men karaktärerna runt om mig kan ju också göra grejer. Så det är så här, man ska inte låsa sig fast för mycket på det. Utan det är du är den utvalda tack vare att du har märkt på handen. Och, du är, och sen nu ska du bara försöka skydda världen. Ah, Okej, okay. min fråga var nämligen så här, va, hur fan valde du ut just de här tjuvarna och vad gjorde den undre vad gav den dig? liksom Men, men det är, alla kan använda magi och alla, har, alla är typ lika kraftfulla alltså egentligen. Ja, typ. Det är ja. exakt som ett klassiskt RPG Och varför jag möter dem alltså valde en tjuv, det är för att det är han jag möter i fängelsen. Så karaktären, det är inte jag som väljer karaktären utan de kommer tack vare storyn. Ja, okay. Så det är inte som Final Fantasy där du har ett helt team utan i, nu är jag i liksom, först är det bara två karaktärer för det är, du möter dem på resans väg liksom. Mm, mm. Så det, det, det kommer att vara stå, to, liksom tungt storydrivet spel. Det kommer ju hela tiden, story kommer ju föra allting framåt hela tiden. Men det är ju stark stark liksom story så det är ju bara gå igenom ja, <laughs> någonting du ja. måste gå igenom men det är ingenting du kommer fastna än så länge. Jag har hört uh, I it's kind of Funny så pratar de om att Storm blir bra mycket bättre andra halvan av spelet. Men här i början då är det, så som jag känner, det är ingenting alls tyvärr. Ja okej, okay. det är ju synd i och för sig att man inte kan lyckas få det att flyta genom hela. Men mm. för att gå in på alltså, hur är själva fightingen och det då om man går ifrån stormen Hur är resten? Ja, den är ju klassiskt JRPG, det är, det, det är ingenting nytt alls. Nej. Utan du, har, du väljer, ska du slås, ja, välj att slå. Och så väljer du vem du ska slå. Och då har du ditt. Om du har svärd så slår du bara med svärd. Sen ja. har du dina abilities, vill du använda magi eller vill uh, defense. Det är klassiskt som alla de här gamla JPG:erna alltid har varit. Ja, okay, Så okay. de gör ju absolut ingenting nytt där. Men det är så ett skönt spel. Och är man ute efter ett RPG liksom. Det här kommer ju vara runt hundra timmar att ta sig igenom. Och det är uh, cute Och jag har kul med det absolut. I att det är historien som inte är något speciellt än. Nej. Men det är nice Det var ju egentligen bara det jag tänkte säga Som sagt, jag har bara spelat fem timmar Och det är typ Tre första uppdragen Så jag har ju bara fått den här tjuven Jag vet, jag har, man har ju sett i introvid och sånt all De andra karaktärerna du kommer få med dig Men hittills har jag bara fått 20 och springer runt Så jag är på väg tillbaka till hembygden då, för att se vad som händer där För sen kommer ju ett annat spel Oh Yeah Eh, Spider-Man kom ju fredags. Eh, mm -hmm. Vi har båda skaffat. Mm -hmm. Vi har båda spelat igenom. Vi har båda ja. spelat storyn. Och väst. Eh, Insomnia Games är det ju som har gjort det här spelet. Eh, de har ju gjort inför det gamla spelet. Det var som var lite superhjältaktigt. Ja, oh, är eh, det därifrån? ja okej! Okej, så kan det nog vara för, äh, faktiskt, för att det, jag satt och tänkte på det men jag satt och spelade ibland. Alltså på det mm. spelet i sig. Ja, ja. Aj, precis. För det är en Insomniac. Det är samma utvecklare av Infamous. Eh, så det, de har gjort lite åt det här hjältehållet förut. Men nu har de verkligen fått en helt spel där de ska sätta sten åt på Spiderman. En riktig och, karaktär. Eh, du kan väl eh, take it away. Vad tycker du? Hej Hejsan allesammans. Fanan här. Jag tänkte bara lägga in en liten disclaimer på att det är Sucker Punch Productions som har utvecklat Infamous. Eller Infamous. Eh, Insomniac, Insomniac Games har tidigare utvecklat spel som Ratchet Clank och Resistance Fall of Men. Så att det ni precis hörde, där har vi helt fel. Tack för mig. Oh, oj, jävlar. Eh, alltså, Jag kan inte säga så mycket mer än jävlar vad ballt. Eh, mm själva stan, alltihopa att bara få vara Spider-Man är ju helt grymt att få svinga omkring där. och medan fan har sin mix så går jag in istället eh, spelet eh, spelas eh, huvud liksom när du kommer in i spelet, hur för spelet börjar det är att du möter eh, Kimpin och eh, du möter honom lite snöjt det har man sett i olika trailer och sånt, så det är ingen spoiler grejen är att du sätter honom i finkan. Det sista han säger liksom det är jag som har hållit den här stan säker. Så du, ni lär ta mig ut i finkan. Annars kommer helvetet braka lös ungefär. Och det är så liksom hela storyn presenteras för dig. Och det är precis vad som händer. Det kommer nya skurkar och sånt. Mer kommer jag inte säga om själva storyn. Utan det är det här enkla lilla så här, början bara. Men precis som Färnav sa... Det är jätte liksom. Det är New York. det är, Om man säger så här: Har man spelat Spin-Man 2 till PlayStation 2 så kommer man ihåg hur det var att svinga runt i staden. Så är det. Så som det kändes då, känns det här spelet nu. Och det så här: går du tillbaka till PlayStation 2-spel, kommer det absolut inte kännas bra längre. Eh, första gången jag tog upp kontrollen så kändes det konstigt. Att svinga runt Jag kände att det här kommer att vara jättejobbigt Om några timmar Sitta och behöva tänka på varje gång För det var så här lätt att man börjar falla Och så bara paniktrycka för att försöka svinga Men Det är så här, första känslan bara. Det där kommer att vara som en Extra så här Del av dig själv Det kommer att vara jättelätt att bara allt sköts automatiskt nästan till slut. Du behöver inte tänka. Och Sitter när du upp... i ryggmärgen sen efter Ja, precis. Du kommer låsa upp så att du kan börja göra volter och sånt för att känna extra XP och sånt. Så man, det gör man ju också mitt i allt medan man svingar och håller på. Men det har eh. inte jag lyckats med. Hur fan gör man? Du håller din triangel och runt samtidigt och sen styr åt någon och håller uppåt, bakåt, nedåt, ah, jag har kollat jättefel. Ja, ah, jag har tänkt att det är trekant och fyrkant hela tiden. Ja, nej. <laughs> ah, då, fatt, då förstår jag varför man inte gör några moves För jag har drämt rakt, eller ja, man kan inte drömma ner i backen. Men jag har la, landat väldigt höga hopp bara ja. genom att försöka prova det här flera gånger. Ja, precis för det är triangel och runt som är gör volt där Så mm. har du fykant kryssat för att göra det här slaget ner i backen från hög höjd. Fråga här. inte mig för att jag, lyck, jag lyckas inte med sånt Nej. där. För man gör som ett stenorslag i backen från hög höjd och så ja. att fienderna blir som stannade lite. Så det är de två grejerna man har där. Så det kommer bli jättelätt att svinga runt. Det är vissa grejer som inte känns helt hundra tyvärr. Eh, det finns vissa till exempel där du ska ta bomber jätte Då ska man hålla in L1 och R1 liksom, för att det ska gå riktigt fort. Den känner inte av det i luften. Utan du måste stå still kolla stenhårt på bomben för att de, den ska känna igen och aktivera. Så det är någonting jag anser att de måste bli snabbare på för att få att flytta bättre när man ska klicka L1 och r när man ska fokusera på någonting. För det är, jag har suttit och gjort många sådana challenges och det funkar inte perfekt. Det funkar bra, men inte perfekt som man vill att det ska funka. För det ska Får du inte det att funka i luften, menar du? Bara om du kollar stenhårt på bomben det är inte så att du kommer i närheten och kan klicka L1, R1 och skicka iväg den. Och så får jag inte heller när jag så kollar på där Utan jag måste ju vara helt fokuserad exakt. Och kommer det någonting mellan, då bryts den kontakten så att jag måste kolla om för att få L1, R1. Oj, vad konstigt. För att jag kan säga att på min skärm så dyker den här jävla ikonen upp hela tiden. Jag tror jag aldrig har en skärm där jag inte har de två. Alltså för det, det här dyker ju, det här är ju en egenskap du kan göra alltså ta vad som helst och typ kastare på någon ja. och den här ikonen är alltså i min ruta konstant alltså. så fort det finns det minsta jag kan ta och slänga omkring så är den uppe i stort sett alltså, med, det räcker extra... med en soptunna det, det räcker med vad som helst och den kan stå alltså i min periferi i stort ja. sett så kan jag fortfarande bara trycka in de två då kommer den att svinga upp den även jäven och så sopar den rakt i ansiktet på närmaste fiende jo absolut men inte om du vill ha specifikt en sak utan då tar den det som är runt om för om du vill ha direkt på bomben, står den en soptunnel bredvid, då måste jag ändra min blick så att den bara fokuserar på bomben. Annars tar den ju soptunnan. Vill jag ha, det finns vissa fiender som har kanoner uppe på sina bilar. Vill jag slita bort dem, då får det inte vara någon soptunna eller någonting. Utan jag måste vara hoppa upp så jag är i luften så att den bara fokuserar på kanonen för att kunna slita loss och sådana där grejer. Och det är så här grej som inte borde den borde ha liksom, har jag rakt fram, kollar du kameran rakt fram, då är det ju det den ska fokusera på. Men det gör den inte. Och samma sak när man hoppar och ska ta bomben i luften, då får man istället för att man får den där R1-L1-knappen för att slita upp den, så får man en rund vit som betyder att du kan dra emot den mot den L2-R2-knappen. Så den kommer ju upp oftare så att jag kan dra mig mot någonting istället för att jag får den här skicka iväg bomben. Om jag här. står direkt vid bomben. Och det blir jätteirriterande speciellt på challenges och sånt där det går på tid för att du ska få flera tokens och grejer. Så har det gjort mig så förbannad. Jag vet inte om det är bara en mikrosol men jag har, det har aldrig funkat så som jag vill perfekt hela någon gång. Och det är liksom det är, så när jag spelar typ Arkham och Salm och sånt då fick jag ju det hela tiden att så fort det var någonting, det var inte så här överclusterat med grejer utan var det någonting, då fick jag direkt det, det är där jag vill ha. Det kändes mycket mer liksom exakt än vad Spider-Man gör. Och Spider-Man grejer mm. överallt och det är synd att inte det funkar. Men det är egentligen det negativa jag har om spelet som <laughs> jag kommer på för allt annat känns ju skitbra bra och skit och det mesta funkar fläckfritt. Utan det är bara den där fokuseringen till det som är det negativa eftersom det finns just challenges att göra. Här, konstigt, men jag har rätt många av de, just de uppdragen kvar att göra så jag ska testa för jag har inte upplevt det här överhuvudtaget mm. skulle jag säga. Nej, det är ju det och så den andra negativa som gör att jag hatar det spelet just nu det är att det finns challenges eh, Oscorp eh, i, nej, inte Oscorp eh, Dr. Octavius eh, ha, har en i sitt lab. Eh, du går som lärling hos honom eller vad det är då har han en platta där man kan göra olika ch challenges. Vänta med det allihopa om ni ska ha den, en trophy som den finns. Vänta med det till slutet av spela någonting. För jag gjorde alla dem och sen visar sig att det är en trophy som är väldigt specifik med just den. Och jag kan inte gå till, som det verkar gå tillbaka och göra dem för att man ska, det är som pusselbitar man ska lägga ut. Och man ska lägga ut alla pusselbitar. Men du kan klara det genom att bara använda några stycken. Du måste För att få trofé måste du använda alla pussbitar på alla de challenges. Jag gjorde alla de tio snabbt. Nu kan jag inte gå tillbaka så jag måste spela om hela jävla spelet för att få den trophy. Och ja, Det är typ den enda trofén jag har kvar. Jag har 90%. Jag ska ta typ 8, 5-8 lätta så här fiender ska jag bara spöa på. Det är färdigt. Sen har jag en platinum. Så nu satt det här stopp för hela min platinum och jag tänker inte ta en jävla platinum för att jag är så jävla så att de håller på att dumma sig med såna men det är ändå det är negativa synd. Det är så synd om dig Men för att återgå till själva fan. spelet i sig då. Så mm. alltså, jag tycker det är helt fantastiskt det, det det bästa jag vet Just nu i spelet Det är egentligen bara att svinga runt Och försöka ta mig så snyggt och smidigt som, helst, som möjligt Mellanhus Upp på tak Alltså bara svinga omkring För jag tycker det är så fantastiskt skönt att göra mm. Jag vet inte alltså, det, det flyter så fruktansvärt bra Jo, det är, det är riktigt precis som du sa. Flyta och det grafiskt är jättevackert att det ändrar ju så här. När man fly svingar runt det kan man göra hur mycket som helst för det är zoner ett gång och det är regn och det är väder och allt möjligt och så kväll och dag. Allting ändras och det är ju sånt liv till spel så att det, det känns verkligen som att det här är typ en film eller tv-serie som du spelar om Spinnemannen. För det känns inte som ett spel liksom när du bara svingar runt och det händer små grejer lite överallt som gör att det känns som en riktig värld. Ja verkligen, och så sen det. har du ju hela den här biten jag tycker de får en så levande själva stan i sig med, nu spenderar inte jag så där jävla mycket tid nere på marken men när man väl är nere på backen så finns det ju alltså människor överallt det händer saker hela tiden människor dessutom pratar med dig liksom hela mm. tiden, de slänger sig oh shit, kolla det Spiderman, kan inte jag få din autograf eller kom och ta en selfie med mig eller vad som helst det är, det är, så, det är så himla grymt verkligen, det är folk som vill high fivea och det är allt möjligt, det är, det får den verkligen att känna såhär. Fan, jag kände nästan... Jag kände mig som Spider-Man ett tag där när man var inne i det som absolut mest. Just det här att... Fan, jag kanske bara ska gå ut här i stan och svinga omkring lite grann. Det, man får verkligen en skön känsla av det. Mm. Sen för att gå vidare till just svingandet. När man, alltså när man får till det perfekt så är det ju så jävla underbart. Även om man kan, man kan göra sådana här avstamp när man svingar sig till en specifik punkt... Så kan man liksom använda sig och studsa eller hoppa därifrån. Och trycker man då vid rätt tillfälle så får man ett jäkla hopp därifrån. Och det är så jävla skönt när man liksom har fått ett quest som är på andra sidan stan. Och kartan säger typ så här två och ett tusen meter. Och man börjar svinga och man börjar hoppa och studsa. Och man ser hur den mätan går så jävla fort neråt. Och närmar sig noll som man liksom är framme. Och det är så tillfredsställande på något vis att få hoppa runt och studsa runt. Och det, det känns liksom inte kantigt, jag tycker verkligen att det, det, det, är, så, det, det är så flytande allting mm. Jo precis, och det är samma sak i striderna allting flyts på, det är, har man spelat typ Batman och liksom Arkham-spelen och dem så känns det ju väldigt mycket som det, fast han är ju smidigare och det har de verkligen fått till att Batman, han är, han är tyngre. Han gör hårdare slag och han gör volter och sånt, men det, det känns ändå som att han är lite tyngre. Här är det verkligen flytande. Ska du glida mellan så här, så här, du klickar runt för att akta dig, då kan du glida under folks ben och det känns så här jätteflytande precis som Spinnemannen är. Allt känns bara naturligt i hans rörelser. Så det tycker mm. jag de har gjort bra Ja, verkligen. verkligen. Men vad tycker du om storyn då utan att spoila någonting? <laughs> eh... Jag kan säga att jag har varit ändå lurad ett par gånger. Jag trodde faktiskt i, på ett bra sätt så trodde jag att jag var vid slutet mycket tidigare än vad, jag, än vad slutet faktiskt var. Mm. Uh, men samtidigt så tyckte jag de gjorde det bra. Alltså det, det där, precis det där du sa om att det känns som en tv-serie eller det känns som en film. På exakt samma sätt känns det som att storyn i det här spelet är uppbyggt. Och det är på ett bra sätt. Alltså man har sin inledning, man har sin mitt liksom, och sen har man det stora jättefightingen liksom i slutet. Mm. Och jag tycker att det, det nailade dem för det funkade väldigt, väldigt bra i det här spelet. Speciellt när man lägger till allting man kan göra på sidan. Mm. Men jag håller med och precis som du säger, liksom, det här om jag har förstått det rätt så är det Spider-Man när han är åtta år in i sidan. Liksom, ja. Han är spelaren, han har varit Spider-Man ett tag nu. Så det är ingen så här grundstory, men vissa karaktärer har inte blivit onda. Eh, och och då, vissa saker ändrar de på. Eh, som inte jag har läst i någon TV-tiden och sånt i alla fall. Så som jag känner igen så här vissa karaktärer som de tweakar lite och gör sin grej som jag har förstått det, i alla fall. Och det tycker jag är riktigt bra gjort och sånt där här. Eh, man får både spela som Peter Parker och Spider-Man- och det gör de bra, jättebra båda två. att Man får liksom känna verkligen det här är som Peter Parker ska vara. Det här är så hur Spider-Man ska vara. Och han som har röst, rösten till liksom Spider-Man han är ju skitbra röst. Han passar som fan till som Spider-Man måste jag säga. Jag tycker ja, verkligen. Det, jag har ju aldrig riktigt fastnat för Spider-Man för att han är lite för löjlig. Men det här är en av de bästa. Tom Holland och han här det är de bästa spider man som jag har sett. För de är sköna, visst det är dumma kommentarer här också men det passar in på ett bättre sätt än vad jag har fått i typ vissa serietidningar och sånt. Ja, jo men absolut, dessutom så vill jag nästan säga att jag, jag hade någonting jag tyckte han såg lite funky ut i början av spelet, men mm. jag köper det väldigt mycket, alltså det är ju för att man är van vid att se Spider-Man se annorlunda ut och sådär, men jag köper det, det Där försvann det mycket Det är så konstigt för det svajar är fruktansvärt. Du sa någonting om... Sorry. Jo, jag sa att jag tycker att utseendet på karaktären tycker jag de nailar skitbra också. Jag tyckte det så konstigt ut i början, men jag köper det helt och hållet i slutet. Absolut. Mm. Sen vill jag hålla med om att jag tycker de gör både Peter och Spiderman bra. Däremot så hade jag velat sett mycket mer med Peter Parker som faktiskt gjorde skillnad om man säger. Som okay. faktiskt betydde någonting. Mm. Jo, det som är med storyn som jag tycker, det var att det var väldigt hårt klippt hela tiden. Jag tycker inte det många ställen flöt inte så mycket utan man, helt plötsligt skulle man slänga in någonting litet bara. Och det gjorde att det blev som ett avbryt i hela spelet. För det är så här: ja, du svingar ut i världen och så blir det du kommer, öppnar dörren och sen är det hårt, hårt skriptat tills du lämnar dörren. Och det är så här, ibland känner det. Jag, jag hade velat haft mer som filmövergångar och något. Att det känns mer naturligt hela tiden. För jag tyckte ibland att det var väldigt hårt klippt. För att om du tänker en han det, känns ju som att du ser en filmen till Allt bara flyter. Mm. det gör inte här eftersom man använder det så pass cinematiskt hela tiden att det är inte karaktärerna i spelet som står och pratar med varandra utan det är, det är liksom det renar cutscenes hela tiden ja, ja. och det tyckte jag var lite hårt klippt men annars, eh, jag tycker stormen var helt okej, okay. jag, jag gillar den, karaktärerna de använder gillar jag också, hur de använder allt runt omkring eh, det var lite i slutet men det var ju för att jag höll på med så mycket sidoruppdrag för jag ville ha min Platinum Trophy som inte kom få att världen blev lite så här för kaotisk för att det skulle vara kul att den svingar runt och sånt där mot slutet tyckte jag. Ja. Det var mycket roligare i början och bara skönt flow det kändes bättre. Mot slutet blev det lite too much men det var ju för att då får man massor med extra sidoruppdrag och, och sånt. Som man även kan göra efter man har klarat storyn. När man går tillbaka till hur det var tidigare. Så här, det här är hur det var innan och sånt där. Eh, som jag tycker passar bättre. Men utöver det så gillar jag storyn helt och hållet. Och det de gör riktigt bra tycker jag det är bossfighterna. Att det känns verkligen som eh, Spiderman cinematisk bossfighter. Och fast inte du som spelar och det tycker jag de gör skitbra. De, jag gillade bossfighterna också men tyckte att det var lite väl mycket eh, alltså upprepning i dem, ty tycker jag personligen. Alltså jag gillade dem just för att man får, man får se en, en bad guy och Spiderman och man får lösa det liksom på ett spindelmannas sätt. Liksom. Men det, vissa, några av bossfighterna var ju verkligen så här hitta mönstret, gör mönstret ett visst antal gånger, sen är fighten slut. Mm. Och inte bara det, det var ju exakt när du gör det mönstret, då var det exakt som, de har ju bara använt samma scener om och om igen så här. och det var lite speciellt typ så här. Eh, om man gör en spark, det är så här. ja men du hittar en lucka och då har han exakt samma ammunition, flera gånger, så varje gång han träffar ett slag till slut, och det var så här, men fine om man måste göra samma sak hela tiden men ni kunde väl ha tagit 3-4 ammunitioner så det inte ser ut som att när jag väljer slaget så ser det exakt likadant ut. Det var så här huvudspark, ja, ah, hitta lucka, ja, ah, huvudspark, och det är äh, huvudspark. Man bara, nej, men, någonting så att det ser bättre ut. Det är väl ända, det, det var roligt att spela dem men det såg lite fejl ut just att när man bara använde samma ammunitioner om och om igen. Men det var för att spara pengar antar jag. Det är en väldigt specifik bossfight jag tänker på. Och, och, och, och som jag kommer att tänka på när du säger det där. För att jag tror bestämt att det var exakt samma animation eller samma cutscene Eller om man ska kalla det för för det här megaslaget du gör. Och man behöver göra det typ sex gånger. Och då mm. kändes det lite. Då, då kändes det lite väl upprepande. Men helheten är fantastisk. Jag måste fråga dock, vad tyckte du om. Eh, Alltså, radioprogrammet då? Eller på podcastavsnitten? Eller vad fan är det de kallar det för där James, Jonah, Jameson eller vad han heter pratar om dig hela tiden? Mm. Det var väl kul i början, men till slut gjorde jag. försökte bara springa vidare. Det går inte att avbryta dem eller någonting. Till slut, jag tyckte det blev lite chattet. Det var kul ibland, men kanske inte så ofta som jag tycker det kom upp hela tiden när jag svingade runt i staden och sånt. Det var, liksom, det var kul i början, det var kul i mitten och det var kul mot slutet. Men däremellan så var det liksom svårt. Eftersom jag gjorde allting så blev, kom ju den upp hela tiden så fort det blev no lite tyst. För det är ja. andra poliser som, som pratade med dig i radion också. Blir det tyst i några sekunder då kommer ju han upp där och då bara Hä, kan inte du bara vara tyst och jag får svinga runt där. Så för mig blev det lite tjatigt. Vad tyckte du då? Alltså jag vet inte om du tänkte på det men jag tror att det gick att avbryta honom också. Det går inte att få bort på honom bra. så han slutar. Däremot tar du upp menyn när han börjar prata, då försvinner han sen. Då, ja, då får du inte höra resten av avsnittet eller resten av det han pratar om. Nu pratar han väl oftast i typ allt mellan 30 sekunder och två minuter kanske. Jag tror det mm. längsta kan ha varit när han sitter och bubblar och får någon inringare där. eller vad det är. Uh, Jag gillade det. Jag stannade faktiskt till och med upp mitt spelande medan han började prata bara för att få höra hela varje gång. Ibland kunde jag stå precis bredvid en typ quest start eller någonting sånt där och bara säga, vänta, vänta, vänta med, trycka, vänta med att trycka för nu pratar han, nu pratar han. Det här vill jag höra liksom. Så jag tyckte det var ett, ett schysst inlägg liksom i det hela att faktiskt bygga upp universumet på något vis. Ibland var det väl lite mycket eftersom att han är i stort sett bara negativ mm. ja, det, det, det är ju aldrig någonting positivt det, och det behöver inte ens vara det spelar ingen roll om man pratar om Spiderman eller om man pratar om någonting annat. Det är bara negativt död och förödelse liksom hela tiden men ja, jag tyckte det var bra mm. dessutom så vill jag faktiskt lägga till just det där med, med ljuden och så som de har jag älskar hur de har musiken inlagd för olika tillfällen eller beroende på vad du gör så är det liksom olika hela tiden. Mm. Att du liksom, så fort du börjar svinga så kommer en musik. Och ju fortare du svingar nästan så blir det, eller liksom, fick jag känslan av i alla fall. För det kändes verkligen som att det varit intensivare liksom ju fortare man svingade. Eller, eller om du hoppade högt eller vad som helst liksom. så tweakade de till det lite grann. Och jag tyckte det var skitsnyggt bara för att få en att liksom verkligen fastna i, i spelandet liksom. mm. Jo, nej men... De har verkligen fått den här superhjältekänslan De har verkligen fått känslan för Spider-Man Och de har gjort ett riktigt, riktigt roligt spel Är det här det bästa liksom spelet jag har spelat? Nej Mitt favoritspel är fortfarande Arkham Asylum Jag älskar det spelet Och jag tycker det är bättre än det här Men det här kommer två Det här är det näst bästa spelet jag har spelat Och jag har spelat en ganska många så det är högt betyg på så sätt För jag tycker det var riktigt bra Och jag kommer spela om Storren Det lilla för att få ja, det kommer ju eh, jag vet inte, Game plus Spelet är lite svårare Men du får göra om Du får ju alla dina krafter och sånt Så får du spela om spelet Så jag kanske gör det just för att få sista trofen. För de flesta trophies är bra Det är just bara det hickapen Där jag hittade att du måste göra allting Och när du väl har Som jag gjorde Liksom kunde man inte gå tillbaka och testa dem igen. För det går med allt annat. Alla andra så här små uppdrag som du hittar på kartan kan du göra om för att mm. göra det bättre. Men inte den grejen har hittat så det är ju det som är så jäklas ut när de sätter en trofé på det. Ja, Men... det, är lite, det är lite fail nästan faktiskt, ja. måste jag säga. Men jag kommer ju ha 99% när jag är färdig så med det lilla jag kvar så då får jag väl ta tag i det ändå Så det kommer nog bli en och För jag tycker det är så pass bra Jag tycker det spelet är värt det för jag har haft det riktigt kul med det Jag har ju spelat 30 timmar av det spelet nu Och vad sa du, du låg runt 15 Så det, oh. det är ganska stor skillnad <laughs> Hur mycket man vill lägga ner i tiden Men oh, båda har ju haft lika kul Och det är liksom storyn och lite det Det, det är en ganska lång story ändå Även om man inte gör allt allt men sen tycker jag också att de har lyckats med pacingen i spelet nog fruktansvärt bra. För det är ju verkligen så att du får story. Du kanske har story i vad då, en timme, en och en halv. Sen får du en ny pryl att göra. För allt, alla samlarobjekt, alla sidouppdrag, allting sånt är ju inte upplåst i början. Nej. Och jag kände verkligen så här, okej, okay, man spelar en timme. whoops nu finns det en massa samlar... Eller nu så här, oh, du får en liten hint i storyn att okej, okay, shit, det här finns att göra. Ut i stan för att göra det. För det är lätt så man fastnar. För så gjorde jag också första första timmarna. Att säga: Okej, okay, shit nu har jag hittade det här. Nu måste jag ut och, få, och hitta alla dem. Eller fånga alla dem. Och göra det för att sen gå tillbaka till Storyn. Och mm. Jag tyckte det var så snyggt inlagt. Liksom, för varje ja, men för ett par timmar står Och sen har du ett par timmar. Liksom, sidouppdrag att göra därefter. Jag tyckte det var, var riktigt smidigt. Det var i stort sett bara för att jag verkligen. Verkligen ville spela klart Storyn när vi pratade om det här. Som jag. Där försvann du igen. Nu är du tillbaka igen. Vad bra, vad bra. Nu bryts det åtminstone. Nu är du borta igen. Det som jag tycker med Trophin då, eller det här hela med sidupdrag och sånt, jag håller med i pacing och sånt, att ibland måste du göra någonting i storyn för att det ska låtsas upp i sidouppdrag och sånt. Och det tyckte de gjorde riktigt snyggt. Det som man som jag inte visste, jag kan nämna det så att folk vet om det, för jag hade ingen aning. Det är, om du går in i trofylistan på Playstation, alla nästan är ju <laughs> låsta. Ja. Så hidden, det var därför jag inte visste att jag skulle kolla upp den här för, för några dagar sedan där det står, du kan ju klicka in på en hidden trophy, klicka fyrkant, så kommer texten upp vad du ska göra för att låsa upp den. Ja, du visar ja. den eller du avslöjar vad, det, vad den dolda trofén ja. är för någonting. Så ja. hade jag vetat det, då hade jag kunnat ha gå igenom alla trophies. För hade de varit, inte varit upplåsta hade jag kunnat, ja, men då kan jag göra dem så här. Så det är ju bara därför att, eftersom den är också, som jag gjorde för som gjorde att det satte stopp för min trophiesamling det är att den låses ju upp också lite då och då. Och nu är det så här att du måste göra det på alla de där. Så det är sig, så jag kan inte hoppa tillbaka en liten Liksom laddningstid utan jag måste hoppa tillbaka Alla Ja. <laughs> Fucking hell Så det är Men, en rekommendation ja, ja precis, Så tänka på det från början ja. om, man en, om man skaffar spelet först nu mm. Så kan det vara värt att tänka på i alla fall Men hur tyckte du de lyckades med Alla sidokaraktärerna i sig då? Mm. Typ MJ, May Alltså sådana saker mm. Jag tyckte helt okej okay. Jag har ju ingen jätteförväntningar på dem alls Skurkarna Vissa skurkar skulle jag vilja ha mer liksom tid för bara. Ja. Jag tycker det man fick av dem var ju schysst ändå att de kompletterar dem bra med varandra och sånt där. Men jag hade ju, det är svårt nu när de slänger in en hel del på den här tiden. Men jag hade väl haft lite mera om skurkarna. Någonting lite extra att man fick se dem lite mer för det var väldigt lite på vissa Mm. Men nu har de ju en grund här Som har byggt upp bra Så förhoppningsvis får vi se ännu mer i framtiden Med Spider-Man 2 och liknande ja, ja men absolut spel. Du då? nej alltså, jag, de gjorde jag, tycker faktiskt, jag är inte besviken på Någon karaktär alls Vad jag kan komma på nu i alla fall Jag tycker mm. de gjorde alla riktigt riktigt bra Sen som du säger, ett visst, några hade man väl kanske velat haft lite mer tid med. Alltså vilat ha sett lite mer eller fått höra lite mer utav. Mm. Men i helhet så gjorde de ju allihopa jätte, jätte grymma. Mm. Ja, de, det är mycket schysst i det här spelet och så här typ uh, gadgets alltså, nu låser upp och dräkter. Du kan ju få dräkter och sånt. Jag ja. har låst upp alla dräkter och uh, de är spasade. <laughs> Vissa sp är ju väldigt speciella jämfört med de andra. Uh, det som är är ju i dräkten, alla dräkter har ju som när du låser upp dem får man en specialgrej också. Ja. Eh, när du har tagit den specialgrejen, den är inte låst på den dräkten utan den lås upp med den dräkten. Men sen kan du li lika snabbt behålla dräkten och byta special eller ta Behålla specialerna och ta en annan dräkt Så jag hittade ju väldigt snabbt Vilka specialare som jag tyckte var extra cool Och sen lekte jag bara runt med dräkterna Vilka jag tyckte var cool för stunden att använda Och det fanns några Riktigt schyssta äh, Men i stort hela eh, Jag kan säga på en gång Det här ger jag en abonn-rekommenderad till För det här är ett Lätt. spel jag tycker Alla måste spela Verkligen, det tycker jag också Alltså det det finns nästan ingen ursäkt för att testa det här. För jag tycker att det är speciellt om du tycker om Marvel och Spider-Man speciellt så är det här absolut. Du nästan måste spela det. Mm. Och det har du spelat som Assassin's Creed-spel eller du har spelat Arkham-spelen liknande Den har den känslan. Men nu är det med spin karaktär och man lyckas få hans känsla med det andra. Så nej, mycket positivt, mycket positivt. Och som sagt, det finns speltimmar och lägga ner här som sagt, du har spelat runt 15, jag har runt 30 så då finns det att göra om man vill lägga pengar på det Ja, verkligen det, du kommer inte att bli besviken tror jag det, verkligen inte, för det finns verkligen att göra och precis som du sa, många av dem kan du ju prova flera gånger för att göra det snyggare eller göra det bättre alltså bara nailar eller inte bli upptäckt eller vad som helst, du kan ju testa Och det är någonting du kommer behöva göra ett, vissa challenges och sånt. För du behöver vissa, när du klarar en challenge Så får du olika tokens De tokens behöver du för att uppgradera Din utrustning Köpa nya dräkter och liknande Så vissa grejer kommer du behöva spela om I alla fall, eller spelar du bra Från första början, det var ju på hur duktig du är Men det kommer behövas Men eh, nej båda är positiva Så mycket kan vi säga Absolut Så eh, Vi hade inte nått någonting med va Nej, det var det väldigt dött jag har lagt ner varenda ledig minut på Spider-Man kan jag säga. Ja, men då så. Men då hoppar vi in i nördsnack då. Do it. Och jag vill prata om Nintendo Switch. Eh, om man ska köpa det eller inte. Speciellt, ska jag köpa det igen eller inte? För er som inte vet så jag bytte ju bort min för att öka upp min PlayStation 2-samling med ett jävla massa spel. Eh, till värdet av Switch och alla deras spel och sånt. Eh, och nu känner jag liksom att de spel jag har testat i Switchen är typ de jag ville testa. Det, jag har liksom fått känna på Switchen och jag är inte så sugen på att skaffa det igen, om jag ska vara helt ärlig. Och det är ju lite det jag ville prata om. Vet, som du, du pratade ju tidigare om att du var sugen på ett Switch. Ja. Och jag har nu haft ett Switch och jag har över på andra sidan. Jag är inte så sugen på att skaffa ett Switch igen. Mycket har ju tack vare att det är, jag vet inte, inga spel som riktigt tilltalar mig längre. Nej. Mario Kart var jättekul. Men det har jag spelat tillräckligt. Och vill jag spela med polarna då tar jag hellre upp det på n 64 Jag testade News Mario Odyssey. Det var, ja, det var bra, absolut. Men inget speciellt. Zelda har jag inte fastnat i för, förutom det på Super Nintendo. Och vill jag spela det, men då har jag det här på mitt Super Nintendo bredvid mig. Ehm. Det som jag verkligen verkligen ville ha ett nytt Switch till, det var det nya Pokémon-spelet. Ja. Och när jag fick höra att det var precis vad jag ville ha, det var gamla, första generationens Pokémon. Det var upphiffad grafik, det var bärbart allting man kunde trada. Och det, jag var jättesugen på Pokémon. Tills de fuckade upp allting genom att använda Pokémon Go liksom kastningen. Och det är så du får XP, det är så du fånga Pokémon. Och de fuckade upp, Pokémon Company har fuckat upp totalt det där spelet, så jag är inte sugen för fem öre längre. Och det nya Pokémon som kommer efter det, ja men det kommer vara en ny generation, och det är inte alls taggat på. Så just nu, det enda som jag har varit sugen på, det är Super Smash Bros-spelet som kommer i december. Ja. Men nu hittade jag ju Brawlout på PS4 och den kliar tillräckligt mycket på den liksom, eh, såret som har legat och varat för att få det nya spelet. Så det är inte absolut lika bra som Super Smash Bros. Men det ger mig tillräckligt och jag kommer ju bara spela med polerna och ska jag då ha ett helt spel och en hel konsol bara för att spela med lite polare eller så tar jag det här som är helt okej okay som jag redan har på min PS4. Så just nu, nej ingenting som tilltalar mig för Switching. Men för dig då? Vad är det som just gör att du är sugen? Alltså det, i stort sett det enda som gör att jag är sugen just precis nu det är ju faktiskt att det är handhållet och att jag får med mig det jämnt. Okay. Alltså man, att jag kan då ha en istället för att ha min vita eller istället för att ha mitt Gameboy med mig till jobbet så kan jag ha Switchen med mig och spela istället. Och det är väl i stort sett det som är och det är därför jag inte har kommit till och köpt det heller själv än. Just mm. för att det är inget av spelen som de har som jag är astaggad på. Så att det, det är därför egentligen jag inte har skaffat någon. Men jag vet. Det är ju allt har ju med spelen att göra. Fin, finns det ingenting man vill spela. Då kommer man inte vilja ha konsolen. Då kommer den ju bara stå där och damma. Mm. Så att jag, mm, det är därför det tar sån tid för mig att faktiskt ta, slå, sa, slå. Jag vet inte vad man säger. Eller ordet heter. Men skitsamma. Det är därför jag inte har köpt någon Nej. Och för mig är det, jag har ju fått nu, nu när jag inte har den, för förut har det, varit liksom, men det är Switchen eller PS4 när jag har spelat. Men jag har ju ett Xbox som bara står där ja. och då är jag så är sugen på att ja, men den mer. För jag har kommit över det här som vi har bråkat om i flera år. Eh, att jag, jag tycker inte Playstation 2 som börjar sitta skönt i handen längre utan Xbox-dosen har kommit bli så mycket bättre. Inte 360 och inte original Xbox utan den nya Xbox-dosan. För 360-dosan kan också dra och köprätt åt helvete för den är ju så oskön. Jag fattar inte folk kan tycka den är så skön. Men Xbox One-dosan är den ultimata dosan. Den är så jävla skön. Så nu är det så här, det börjar nästan glida mer åt att jag kanske köper ett här spel som finns till alla konsoler till Xbox- Aha. Och så kör jag exklusiva till PS4 mycket för att få plats också på hårddiskarna eftersom Xbox bara står. Men så Switchen, den tilltalar inte mig alls för de spelen som kommer det är ju, kommer ju till alla konsoler och plus ja. de exklusiva till Playstation. Så I don't know, I don't know. Alltså, jag, tror ju, jag tror ju verkligen inte att Switchen är värd det om du bara tänker ha den stå hemma i sin dockningsstation. Då tror jag inte att det är värt det. För då är det precis som du säger. Har du då redan en PS4 eller ett Xbox stående hemma då kan du lika bra spela på dem och låta, alltså, och ge fan att köpa Switchen. Däremot så tänker du använda den alltså, någon annanstans än hemma. Så att säga. Tänker du ha den med dig hela tiden tänker du liksom hela tiden använda den för att spela på portabelt då tror jag absolut att den är värd det. Alltså just för att du, du du har ju så pass mycket mer tid då, skulle jag vilja säga. Alltså så enkla grejer som bussresor eller samåkning eller vad som helst så kan du plocka upp Switchen och spela. Det blir ju lite svårt att göra på en PS4 till exempel. Mm. Och det, det är ju just därför man är, det är det som gör att jag är sugen. Men det är ju också därför jag, nej, de flesta spelarna kan jag ju spela hemma redan egentligen. Mm. Nej, för mig har det varit det som har varit underbart med det, det är när man åker ut på gräset. Och man måste sitta och vänta på färja. Då är Jaha. så, här, ja, men då har jag dragit upp switchen och suttit och spelat lite. Men nu är det så här. Ja, jag drar upp och kollar YouTube istället. Det är liksom det är samma tid som för mig. Med mitt jobb. Jag har inte tid att ta med den till jobbet. För jag sitter aldrig still. Ska Nej. jag sitta stilla, ja, Då är det för att jag ska käka. Och då ska det gå fort. Då ska jag käka ja, ja, på en precis. kvart 20 minuter. För sen måste jag hinna iväg. För då har då alla andra kommit och ska äta. Så jag hinner ta det som är upptaget hela tiden. Annars sådana där grejer. Så ja. jag har ju aldrig den här chillperioden egentligen Utan mitt jobb är skönt För att jag kan gå och lyssna på då. Liksom, Jag har inget jätteavancerat jobb Det är liksom tungt för kroppen Men det är inte avancerat på så sätt Men det är aldrig att jag kan sätta mig ner Kanske som du kan på under lunch alltså något, Och ta den här lilla perioden och spela Utan det är ju fort jag kommer hem Då går allting tid åt sitt spelande Men då har jag ju mina fasta konsoler ändå så, Ja man... men exakt Nej, det är svårt. Vi får se den. om det inte är så nu när... För jag tror Smash Bros. skulle komma till comic -Con Stockholm här. Mm. Det var inte så att ni ändå skulle, oh, jag tror det. då lägger vi ett testa. Om man blir helt fast och bara, jag köper enbart för det. Det kan ju bli... Ja, det, ser, det skulle inte förvåna mig om jag själv gör en sån, men... Nej, äh, just nu är det äh, inte tillräckligt, inte tillräckligt i enkelt. Nej, nej. nej, alltså du, ni som lyssnar får ju jättegärna skriva eller säga om det så att ni har några bättre alltså bättre för, eller nackdelar för att skaffa Switchen men så är det är så, så här jag ser det framför mig mm. åtminstone det finns inga direkta exklusiva spel som jag är sådär supertänd på och de som inte är exklusiva de finns ju redan, eller de finns ju att skaffa på min PS4 istället mm. så att, varför inte spela där ja, Precis, och de exklusiva som är just nu de har jag redan spelat så jag klarar mig också Ja, jag har ju testat några av dem i alla fall på just din Switch också. Mm. Och Jag kan säga att Mario Odyssey till exempel är ju bra, men det är ju inte ett spel jag kan tänka mig att plöja ner hur mycket tid som helst i, om det inte är just portabelt. Mm. För då kan jag tänka mig att göra det, men jag tänker inte köpa det bara för en sån grej. Nej, precis. Och speciellt nu så är det tiden finns inte för mig att spela något av dem. Nej. Det är som vi har, nu har Dragon Quest att hålla på, spinner man hela helgen. Nästa helg är Comic-Con Stockholm plus Tomb Raider kommer ju på fredag, hur fan jag ska ha tid med allt. Sen oh, är det ju bara, nice. en, eh, i oktober så kommer ju nya Assassin's Creed och sen är det vidare och vidare, det är mycket nu. Så Switchen får helt enkelt avvakta som tidigast nästa år om jag skaffar den men som det ser ut nu, nej. Men det var väl egentligen det var det här Vi kommer stänga av videoschatten nu Och vi kommer spela in lite extra till er på ljudfilerna i podden Och det blir Spider-Man Spoilercast Vi ska prata lite detaljer vad vi tycker om Spinnermannen Har ni inte spelat spelet Hoppa över den delen, lyssna inte på det Men har ni spelat spelet och kolla vad vi tycker om specifika delar Hoppa in och kolla på det nu på podden istället. Ni som kollar på videon får gå och leta upp det på iTunes. Ni har det på bloggen och allting. Men som sagt alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blog.se ni når oss lättast via Facebook. facebookcom Facebook.com.abitonördenes Och ni kan se oss live på Twitch varje tisdag 20.00 twitch.tv abitonördenes. Följ oss på Youtube. Abitonördenes Och Abons spelar på fredag blir, eh, vi spelade några hela vad heter det, minigolfspel på PS2, det var väldigt <laughs> speciellt, så det kommer på fredag så ni kan checka läget och så hoppas jag att vi ser er på Comic Stockholm helt enkelt men ha det så gött, så hörs vi nästa vecka igen, ha gött, hej då och så slutar vi streamen där, men vi fortsätter att spela in helt enkelt som sagt, nu är det spoilercast så vi kommer gå in lite mer på vad vi tycker om Spider-Man. Så har ni inte spelat klart, lyssna inte från och med nu. Harry Osborn, är det om han har i sin tank? Vad tror du? Menar du att Harry skulle vara vennom? Så jag ju att det kommer den här grösla. Ja, så, ja, jävlar, vi bara hoppar in så där. Om jag vill gå in i spoiler. Spoiler så ska det vara ordentligt. Satan. Hoppas ni lyssnade på spoilervarningen innan. Jag tyckte inte ens den var glasklar om man ska vara helt ärlig. Jag sa men... Tre gånger. Ja, det ja, ja. Eller hur? Det Så det brukar låta. Eh, jo, alltså jag vet inte. Jag skulle gissa på det. Men samtidigt så tänker jag så här: va, Ska de. Eller ska de vrida det så in i helvetet så att. Vad heter, heter han inte Harry Osborne? Alltså Nej, grabben. Ska det vara vän om dem, menar du? Det är det inte, för jag fattar inte varför. För det här jag aldrig Jag har inte påläst om Spinnemannen men jag har inte sett den här Taken på honom förut Och speciellt ja precis För han det är ju Hobgoblin han är va Green Goblin är farsen och Hobgoblin är han Så vad jag har sett Och sen är det ju Ven Men den där Sörjan såg ut som Venom, så jag tänker de kan ju ta ett helt nytt Take och göra honom till en Venoms symbiot att det går från Harry över till Eddie Bruk eller någonting sånt. Det kan ju va, det kan ju absolut vara som du säger, att det är Venom i eller att det är symbioten i tanken. Alltså att det är det mm. det kommer att sluta med att Osborn har ska, eller Oscorp har skapat. Åtminstone. alltså, Precis som du säger, att i, ta, i den här jakten på att faktiskt hitta ett botemedel så skapar de symbioten som sedan blir Venom. Liksom. Det, så kan det vara. Men det tycker jag ska bli jävligt intressant att se vem det är som då får vara Venom från början. Mm. Ja, precis. Jag tror inte då, jag tror om Eddie Broccoli kolla just för lite fanservice. Men att det kan nog vara Venom som ligger där i liksom tanken. Eller ja. Venom, det är symbiotus ligger där i tanken. För det var den känslan jag fick i alla fall, att där rör sig faktiskt. Det är ju någonting som händer här. Nej, äh, äh, men det är intressant. Men äh, ja, vad tycker du om äh, Martin Lee och hela den taken då. Tycker du vad tycker du om den karaktären? Jag gillade det som fan. Mm. Jag tyckte det var klockrent man de verkligen bygger upp honom skit innan som den här good guyen som håller ordning på feast som verkligen så här älskar mig, älskar Peter, hela den grejen och sen bara Wah! vänder de på alltihopa och säger the bad guy. Mm. Det tyckte jag var klockrent verkligen. Och, eh, mini-spoiler för det ni precis lyssnade på, så är det i det här tillfället jag trodde att det var slut. När man slogs mot nej. Martin Lee faktiskt. Jo, jag tänkte också det, men jag hade ju hört det här om Rhino allihopa. Ja. Bara, men det ska ju vara... Och sen bara, aha, det är inte slut. Nej, men det förstod man ju ganska fort då. Men nej, för det är ju det som... Jag tycker man fick helt okej okay av Rhino eftersom du spelade som Miles Morales lite med Och så fick du Rhino där... Uh, Elektro fick du ganska, men typ. Uh, eller du fick ju ganska mycket av Scorpio också. Så det är typ Volt, vet du inte fick något speciellt av, visst egentligen. Men jag hade väl haft mer av Scorpion och allt de där. Lite mer, helt ja. enkelt. Ja, alltså, absolut. Det kan jag hålla med om. Uh, att man fick lite lite av dem. Mm. Men samtidigt så var det precis lagom, med, tycker jag, i alla fall med uh, Scorpion och till exempel Rhino. För att de, alltså. De gjorde dem ändå som ganska så tråkiga karaktärer. Alltså, det är tråkiga är fel ord men de, liksom de känns mest dumma. Man fattar inte hur de hade kunnat blivit de mest skurkarna de är liksom, med den intelligensnivån som Insomniak verkade ha gett dem. Till exempel när du slåss mot just Scorpion och Rhino- så står de ju och liksom, de skjuter på varandra de slåss med varandra nästan, i vissa lägen kändes det som att de slogs mer mot varandra än vad de slogs mot, mot uh, Spider-Man mm. Så att, där kände jag efter den scenen, då kände jag så här: okej okay, fan, det var nog bara tur att de inte att jag inte fick möta de här någon mer Alltså, just i uppbyggnaden till den fighten, då kände jag, oh shit, jag hade ju vilja, kanske haft en lite mer fighting med dem, eller åtminstone haft lite mer banter emellan dem, men efter att de började skjuta på varann då kände jag så här: wow, okej okay. det, det här får fan räcka, det blir jättebra det här. Men det är ju väldigt så mycket typ tecknade scener och sånt där, det är ju att skurkarna går ju in i varandra väldigt mycket. Ja. Så det tycker jag de fick väldigt mycket kom Men jag, precis jag hade inte att strida mot dem mer men någonting mer liksom story eller bara få se dem mer, det är det som jag tycker saknade. Eh, som Electro tyckte jag att ja, man fick för mycket av egentligen. Jag tycker Ta lite på tid från honom istället Och ge till de andra fanns han inte som fan tycker jag Ja, med verkligen eh, Vem borde ha blivit Spider-Man eh, Var det rätt att hon tog Miles Morales Eller hade vi haft en Spider-Gwen Hade ja, det varit coolare Åh oh, gud jävlar vad taggad jag var När hon fick spindeln på sig Shit mm. Jag tänkte bara säga, Wow, jag vet vad som händer i nästa spel För det, tro, det hade jag tyckt varit skitgrymt mm. Men det, det, är ju inte, det är ju inte helt otänkbart att det kanske finns en och annan mer spindel som rymde från det där akvariet. Mm. Så att det kan ju fortfarande tekniskt sett bli så. Men jag tyckte att det var helt okej. Okay. När de ändå hade tagit med Miles så tyckte jag fan det var konstigt om det inte hade varit han som blev. Jag hade hellre sett henne. Att vi får en ordentligt kvinnlig superhjälte för alla. superhjältespel som är nu, det är ju män liksom. Så jag hade ja. velat haft en kvinna. Jag hade velat haft Spider-Gwen. Jag tyckte det hade varit så jävla coolt att få se henne i nästa spel. Mer av henne istället och sådana där. Jag tycker det hade de kunnat gjort så jävla mycket mer av. Men Miles Morales också. Jag tycker de byggde upp honom skit bra i det här spelet. Och det är kul att han också fick. Och han nu kommer också att vara Spider-Man till slut nu där. Som man fick se i slutet där Peter Parker vet nu att Miles Morales är, har krafterna och att Peter så det kan ju bli en lärlig grej när spelar, att man får mycket mer från båda. Men ja, jag är bara besviken att det inte blev Spider-Gwen helt enkelt. Men eftersom att det hela tiden pratas om ett spel nummer två ja. eller som en franchise vad tror du kommer vara DLC när vi kommer att få nu och vad tror du kommer att faktiskt vara spel nummer två? Eh uh. Som det, vi vet ju, första som kommer, den är vi typ nu om bara några dagar, veckor eller vad fan det är. Ja, några veckor, va, tror jag. Och, det var väl, vi, vi ska väl byta månad först, men så snart det har hänt ja, så tror jag det kommer. Och det är väl Black Cat, det vet vi ju. Ja. Sen har inte jag någon större koll vad som kommer efter det, men jag tror inte det är något speciellt större. utan Nästa spel tror jag kommer vara, man kanske får Miles Morales direkt i ett DLC, det är inte helt omöjligt. Men Nej. nästa tunga story, det kommer ju bli någonting med Harry. Och jag tror mm. det kommer vara åt vänomhållet. Ja. Eh, säkert kommer vi få, eftersom man fick se de här hangrarna och sånt, Green Goblin. Mm. Eh, frågan är, vill vi ha mer eller räcker det med dem? Jag vet faktiskt inte. Jag var ju nästan lite besviken att vi inte fick något alls av Green Goblin nu. Speciellt när Osborn ändå var med så pass mycket som han var. Mm. Dock så fick jag hela känslan alltså i, under hela spelet, eller åtminstone den första halvan, då kände jag precis som att jag spelade serien Gotham i ett annat universum. Mm. Där karaktärer som vi egentligen ska vara onda i mitt huvud är goda och snälla och trevliga liksom så här, mot den. Till exempel, ja, både Osborn är ja, inte jättegod kanske, men han var ju inte rakt igenom ond eller var ju vart ju aldrig Green Goblin. Nej. Likaså Doc Ock du jobbar för honom i början, du är så jävla mysig och trevlig med honom, du hjälper honom att komma framåt, fixa allting med till exempel dina trophy-missar där bland annat för att faktiskt optimera hans lilla dräkt liksom. Och man, man, jag, jag, till, jag tyckte de byggde det så snyggt för att jag han till och med får den här känslan för Doc och att okej okay, shit, de kanske faktiskt bara har skrivit ut honom lite grann. Mm. Och, och sen bara wah, vänder det liksom och bryter hela helvetet lös kan man ju lugnt säga. Så att det, det tyckte de gjorde jävligt bra. Mm. Eh, fråga, tror du det kommer få några andra hjältekaraktärer i de här spelen? De pratar ju, vi har ju Avens Tower till exempel Tror vi kommer få se ja. några av dem eh, Vi har ju Hell's Kitchen Tror vi får se en Daredevil i Något DLC eller ett kommande spel eller något Eller kör de bara Spider-Man men kanske flera olika skurkar Vad tror du? Jag vill ha Andra karaktärer mm. Men inte Spelbara okay. Om det låter vettigt alltså, Jag skulle vilja ha typ cameos av dem mm. Lite som i filmen. Alltså de är där i bakgrunden. De är där någonstans. Jag skulle kunna få se, inte fan vet jag, Iron Man blåsa förbi mig mellan husen eller över mig eller vad som helst. Någonting sånt hade det kunna vara snyggt att lägga in. Eh, I framtiden såklart. Eh, men jag vill nog fan inte ha... Jag vill inte att jag... jag ska inte ut och team up med Iron Man och Spider-Man ska ut och göra någonting. Utan jag vill ha liksom kanske att man stöter på dem. Snackar lite skit. Alltså möjligtvis kanske gör någonting litet åt dem kanske, typ såhär, inte vet jag du som har dina egenskaper skulle du kunna ta det, skulle du kunna fixa det här åt oss typ, mm. men jag skulle inte vilja ha liksom fullt ut ett spel med dem mm. alltså jag skulle kunna tänka mig, ingenting från, alltså ingen av Avengers att vara med, Nej. men kanske någon sån här skön att Tony Stark ringer på det så att du ser honom nere i telefonen en bild på honom och han pratar med er och gör något så skönt quest eller något. Säger att om du måste in i Venders Tower. Äh, och se upp för de här olika. Liksom. Defense. Äh, liksom, kameror och laser och allt vi har där. För att måste krypa igenom. Men typs äh, karaktärer som. Äh, där där väl skulle jag lätt kunna se att man gör någonting teamat med. Att om vi måste tillsammans ut typ, fisk eller något sånt där i något del. och göra något skönt tillsammans. Grymt. Just för att. Det är väl och de känns. Ja, men det är så här: Hent and och de är inte så överdrivet starka som vissa av Avengers som de är. Att man kör Nej. lite på det. Hållet istället. Eh, och gör något kul med det, liksom. Eh, det skulle jag kunna se. Men det så... Ja, men det, det kan jag faktiskt hålla med om. Det lät faktiskt som en kul idé. Ta någon av de lite mindre karaktärerna. Mm. Alltså, och faktiskt teama upp med. Det, det köper jag. Men jag behöver inte ha mer Avengers. Alltså, i. i... Det är klart jag vill att de ska vara med Men det är just det där Jag vill nog inte spela med dem Nej, precis. På något vis, utan det är som du säger Det hade varit grymt, Iron Man kanske ringer Reed Richards Alltså vad som helst, hjälpar dem Alltså sådana saker Hade ju kunnat vara grymt, absolut Men jag vill inte spela som någon annan Än Spider-Man tror jag Nej, ge dem ett eget spel i så fall Och det ryktas ju om det så då är det väl bättre att de får det istället Ja verkligen Men för att gå in på lite mer spoiler-territorium Vad tyckte du om alla samlarprylar Och vad tyckte du om alla miniuppdrag Och sidouppdrag och sånt som dök upp Var det vettiga saker Eller var det bara onödigt Jag gillar det för det mesta Det blir väldigt chattigt. Man gör ju samma saker om och om igen och Ibland Aha. är det liksom Vissa uppdrag är exakt likadana Och så får du göra det en gång för att det är Vanliga brottslingar En gång för att det är de där Sable Eller vad heter de och sen en gång för de här demonerna. Så tre gånger får du göra exakt samma grej med olika karaktärerna. Och det är inte så att du bara gör det en gång med tjuvarna. Utan du kommer göra det tre, fyra gånger med tjuvarna. Tre, fyra gånger med demonerna. Och det blev lite tjatigt med de uppdragen där ja. du bara åker runt i staden. Ja, visst, visst. Men annars är eh, helt okej. Okay. Det som jag tyckte var lite ert är att du måste göra om challenges för att få det ännu bättre. För att låsa mm. upp dräkter och sånt. Det blev... Jag hade tyckt man kunde fått det på ett snyggare sätt. För mig, jag kommer aldrig att låsa upp allting. För jag tycker inte challengerna var tillräckligt roliga. Och jag kommer definitivt inte vara tillräckligt bra om jag tittar och toknöter. För jag tycker inte kontrollen var tillräckligt bra på typ det här med bomben när du ska hitta och sånt. För att få Nej. det fläckfritt. Så jag har ju till exempel inte låst upp den sista gadgeten alls. för att Vilka jag det är någon, jag vet inte vad den är för något Man får den i slutet, det är sista en längst ner men, men vad fan, nu är inte jag helt med För att jag har ju bara kört första rundan På till exempel task, Taskmasters ja. grejer Bomberna eh, Vadå, måste man Måste man köra igenom dem på högre nivå För att kunna låsa upp saker ja, För att få tillräckligt om du Alla dräkter mot slutet Kommer ah. kosta sådana tokens. Plus gadgeterna och deras uppgraderingar kommer att kosta sådana. Ah. Så du måste liksom, det räcker inte bara att klara dem en gång, utan du måste få guld för att kunna låsa upp tillräckligt. Så jag har ju använt upp Jasup silver på alla, och det har räckt att jag kan mm. göra alla direkt Nu måste jag gå okay. på och göra några i guld för att kunna få tillräckligt med gadgets och sånt uppgraderingar. Alltid, det och det kommer inte hända. Så för mig, det är lite irriterande måste jag säga. Ja, det förstår jag verkligen. För det har, det har inte jag reflekterat över. För att innan, innan taskma Taskmaster dök mm. upp så hade jag gått in i story mode typ. Uh -huh. Så att jag, jag, gjorde, jag har gjort en eller två av hans uppdrag. Men det var bara för att man var tvungen... Ibland var man tvungen att göra saker på gatan för att man skulle få mer story också. Mm. Så att det jag har inte gett mig in i något jättenoggrannare med det. Men vart tar de vägen med de grejerna och Stöter du på Taskmaster till slut eller? Mm, ja, du möter honom två gånger. En gång när du gjort hälften och sen okay. en gång när du gjort alla. Och sen när du har åt ah, okay. honom då är försvinner han bara. Då bara ja. nu, nu är vi färdiga, tack. Bara, <laughs> du har gjort det, liksom. Ja, nu har jag testat dig. Ja, ja, då. Okej, okej. Nej, och sen blir det är ju samma sak när du gör de här... När du måste gå igenom horder av fiender i de här husen som du går ner i. Sådana behöver du också göra. att Det står ju så här, du får gånger två om du eh, kastar iväg tio stycken med nät. Om du får gånger 50 i kombos. Och sådana ja. grejer måste du göra flera stycken också för att få tillräckligt för att kunna låsa upp allt. Så du kommer... Det är ju inte jättesvåra grejer, men eh, just att... De tycker jag var helt okej okay att göra ändå. Men det här challenges eftersom jag inte tycker det är tillräckligt och eftersom det är på tid så blir det ja. lite jobbigare än att bara sitta och toknöta. Ja, verkligen. Men då för att gå till det du som ändå har nött om lite mer av de här vad heter det, fångställena liksom, mm. som de, de kör på. Går det att plocka ut alla tyst innan och du inte får de här olika vågorna med fiender? Eh. Jag har fått bort alla på första. Sen kommer vågen ja. och då har alla sett det på något magiskt sätt. Aha, andra vågen spelar det verkligen alltid. ingen roll. Nej, det gör det för att det blir lättare att ta bort vissa snipers och sånt. Men mot slutet, för att vi, vissa känns måste du ju låsa upp. Få 20, så här, eller så, här, vad är det, 10 till 15, perfect liksom dodge. Då är det bättre hoppa ner i mitten, och säga här är jag och börjar hoppa runt för när du har gjort första svängen då kommer de ju ändå göra liksom, se dig. Så då är det bara direkt ja. i början. Det går snabbare att bara hoppa in och mörsa allt och alla direkt Men i Men vad fan! Jag tror jag spenderat säkert, säkert en timme mm. åt att bara försöka få ett sånt där ställe helt tömt, tyst och stilla. Liksom. Alltså, när jag ledsnade på det så hoppade jag mitt i och så började jag klicka triangel överallt. För då ja. hör du ut om innan. Och det kan liksom... De hinner, sitter du och toktrycker triangeln så kommer inte de hinna reagera ändå, så du kan lika gärna göra det snabbt än att gå runt och smyga, för då flyger oh. du över och ding, ding, ding, ding, ding, och då räcker det att liksom de hinner liksom, för du har ju det går ju från grått till gult till ah, rött, precis. så länge de inte har fått rött så är de på gul och kommer fortfarande få upp triangeln och bara kling, kling, kling, kling ah. då har du ju rensat hela och då, så står du där i mitten bara, nu väntar jag bara på våg två det är liksom Okej, okay, shit. Okej, okay. det har inte jag provar. Jag har kört alldeles för få av dem. Jag tror jag har kört ett, eller kanske två av fångarna. Aj. Och en eller två av vet, de här uh, sable människorna också. Mm. Men vad tyckte du om hela Silver Sable-biten då? Jag gillar henne, men det var liksom det var likadant där. Hon var ju en slängin karaktär som jag aldrig fick tillräckligt av nej Men det lilla lite man fick tycker jag var kul. Jag hoppas på att vi får lite mer av henne och lite mer utvecklat om henne helt enkelt. Ja, för jag hade gärna velat fått någon slags introduktion. Någon slags introduktion av henne liksom. Mm. Alltså, för, för man får ju verkligen ingenting sånt nu. Hon bara dyker upp mitt i ett uppdrag och riktar en pistol rätt i ansikte mm. på dig och säger så här: Nu ska du dö, du är i vägen. Man säger: What? För jag har, hon är en karaktär som jag inte har stött på i comics förut. Mm. Nej, för jag är inte heller något jättekar jag, jag kan inte komma på att jag har sett henne heller. Så nej, lite mer av henne hade behövts. Ja, men för att gå då. Om vi nu ändå ska gå igenom. Samla bilar, eller den biten här, Black Cat-biten då? Black, Black Cat-biten då? En gång till. Black Cat biten Eh jättesimpelt. Jag hoppas att DLC är mer än vad vi fick här. <laughs> När man bara ska ta foton för det gjorde ju ingenting. Det tog 10 minuter, 10 20 minuter sen var man igenom allt parti ding ding ding hoppa fort som fan igenom allt och så var klick klick klick. Nej, men så... träffar inte på henne alltså? Nej. Du, Nähä? du bara knäpper de där fotorna så, så många som det Sen säger, säger hon bara, ja ah, men jag är här och så kommer du dit och hon bara, ah, men bra nu vet jag att du är min bitch typ. Man bara, kul. What? Nej du får inte okay. se det alls. Så jag hoppas Nej, DLC är inte bättre. Fan vad dåligt. Men, men i och för sig så känns det ändå som att det, det känns ju verkligen som att de bygger upp till två eller tre ganska klara DLCs. Alltså just Black Hat. Taskmaster skulle ju kunna vara en DLC också Absolut. Alltså där du ändå ska ge det ut efter honom mm. tycker, tycker jag personligen Och sen Hela Harry-biten där Om inte det är spel nummer två Ja, precis Nej, men det är det Black Cat, eftersom jag visste att den skulle komma Så kände jag där bara ja, Det här var snabbt att bara få Något extra siduppdrag Så hoppas jag bara att det blir mer i DLC Att det var det jag kände när jag spelade är det likadant att DLC är det bara lite samma sak att hon ser återgöra grejer i olika challenges då kommer det vara helt väl löst. Ja, verkligen. Nej, men jag har jag inte så jättemycket mer att säga. Det finns inte så mycket att spoila för. Det var en skön story men egentligen är det ingen så här jättenytt. Det mesta har man ju sett på något sätt förut det är bara att det blev ett så jäkla bra paket tillsammans. Så att jag tycker det är helt klart godkänt då att det är ett av de bästa spelen nu måste jag säga. Men vad tycker du, om vi ändå nu ska gå in på den alltså bara lite snabbt innan. Hur tyckte du hur de lyckades med Doc Aki till slut då, om man följer hela spelet i sig? Ja, men jag gillade honom hans karaktär eh, egentligen hela vägen igenom. Jag gillar hur de avslutar mig också, att han bara ligger där och skriker Peter. De gör, ja. Jag tycker det var en sköns grej. Eh, han var ju bra eh han var klassisk helt länge men det finns inte så jättemycket mm. att jag tycker att säga om honom eftersom eh, de, alltså han var ju aldrig supersmart som man skulle vara utan det var ju Peter som gjorde allt. Han kände typ bara, så jag, det där att han skulle vara en geni det fick, tyck, tyckte jag inte jag de fick fram. utan Det är ju tack vare Peter alltihop han skulle ändå vara den här geniet. Så I don't know. Jag vet inte om de försökte spela på just det där att hans kropp bröts ner och att han liksom inte var lika fingerfärdig som Peter var jag fick den känslan i alla fall att han fortfarande hade hjärnan kvar men liksom fick inte lödningar och sådana där saker och var helt perfekta den känslan fick jag dock det var det de sa men jag fick aldrig se hans hjärna heller nej, det är väl i för sig sant för Peter sa ju någonting om den här formeln ja, det tänkte jag inte på nej vad har du gjort med det tid egentligen Ingenting sånt där, så det tyckte jag var lite fail. Jag tyckte de behövde kunna gjort honom mer obvious av ett geni liksom. Men annars tyckte jag han var helt okej. Okay. De gjorde vad de behövde med honom helt enkelt. Och jag gillar att de fick honom där i början att man brydde sig om honom på något sätt. Ja. För det behövde de för att få det där sköna slutet. Men sen att hans hjärna blev förgiftat. Gick jävligt fort. Det var inte så här ja. liten övergång utan det gick liksom, nu är det ond. Ah, Okej, okay. det, det. det var inte som att det sakta sprett ut som en sjukdom utan det tog tvär över. Ja, det, det kan jag hålla med om. gick ganska fort. Du fick ju några samtal som förvarning där. Men det var ju liksom, då? om du bara körde storyn så var ju det typ 30 minuter innan shit hits the fan mm. liksom. Så att det var, det, var väl, det var väl det. Men vad, jag kände ju bara direkt sådär att nu vet, han vet ju vem Peter är, eller vem Spiderman är. Mm. Hur fan tar man hand om honom framöver då? Han har ju aldrig fått komma ut liksom om det där inte ska, om hans identitet inte ska avslöjas liksom. Nej, det är ju frågan om de om han, antar jag kommer han inte säga något. Eller så kommer han säga något och ingen tror honom. Ja, eller så kommer det, det... han liksom hålla ett till, tills han gör att jag vet vem du är och nu blir ett kommande spel att han måste få Peter att avslöja sig för hela världen och det där klassiska du måste visa dig för att rädda resten och när alla vet vem du är så kommer du aldrig få en lugn ro och kommer du hjälpa folket genom att visa vem du är eller kommer du gömma undan dig och låta alla andra hur kommer du göra liksom så det där klassiska liksom. Ja jo så kan det absolut vara det var ju för en ganska bra lösning på den biten. <laughs> uh, Ant Maze död då. Oh, det var faktiskt det är länge sedan i vare sig film eller spel som jag faktiskt var nära på att tycka alltså börja böla faktiskt måste jag säga. För att jag tyckte de hade byggt upp både henne och deras relation så pass när man kom dit att det var verkligen, det var ändå ingenting som, jag visste att det hade, att det skulle kunna hända och att det om inte jag minns fel har hänt i comicsen ett par gånger Men jag tyckte liksom att det var Men det var precis rätt Det var precis precis lagom Och precis rätt för att Bara bygga story liksom Jag hade velat haft Lite mer av att man förstår allvaret med hennes sjukdom Det tycker inte jag man fick förrän hon blev sjuk Och sen låg hon på dödsbädden Jag fattade inte hur allvarligt det var för att förrän hon dog liksom nej. Det hade jag väl jag velat haft lite mer uppbyggnad Att man förstår hur allvarlig sjukdomen är För det tyckte jag tyckte att de fick fram riktigt För när hon gick bort och det var lite synd Men annars tyckte jag också Jag tyckte de byggde upp henne jättebra Och det blev ett jättekärt moment, liksom så här Sorgligt att se henne gå bort och De spelade det jättebra mm. Men jag hade bara velat haft lite mer av den där tweaken att jag, Så att jag förstår verkligen Att hon ligger på dödsbädden För det, det, det fattade inte jag Nej, alltså det, de gjorde det, det gick väldigt fort även där. Mm. Alltså hela den här devil's breath-grejen. Ja, jättemånga många varit sjuka. Jättemånga fick antibiotika och grejer. Men jag kan inte komma ihåg att jag såg någon faktiskt dö av det innan mig dog såklart. Nej, precis. Uh, du, och så att det, det kan jag hålla med om. Att man hade väl kanske... Det hade kunnat vara det att se någon, någon mer falla ihop eller verkligen hosta blod innan hon gjorde det. Och lite sådär bara för att verkligen påvisa att oh crap hon kommer, det, hon kommer inte att bli bra liksom Nej. Eh, om man nu ändå ska gå in på hans karaktär i närheten mer för det här vet jag flertalet andra har påpekat eller pratat om MJ, när du spelar som henne, mm. vad tycker du om det? Det är samma sak som när man spelar med Miles Morales det ja. var kul en, två gånger med varje men det blev tjatigt också till slut. Bara, hur jag gör jag det här fan för att komma igenom? För jag, jag tycker inte det är kul att smyga. Det är, ja, Miles Morales var kul lite med Rhino i början. Sen tröttnade jag jättefort och bara började springa igenom nästan. Eh, Mig de här första gångerna. Men sen likadant där. Eh, halva när man var inne i Normans kontor. Mm. Eller i, hans, i deras bostad. Och i... Vad är det, tågstation eller vad fan är de när de har det här? Ja, precis, jo, det är en tågstation. Ja. Va? Så det är typ hälften av varje där, så då hade jag börjat tröttna för att de höll på för länge, tycker ja. jag. Så helt okej okay grej, jag hade bara inte behövt haft det så jävla långt och så mycket av det tyvärr. Jag hade nästan föredragit att fått i några av i alla fall MJ och i Miles äh, äh, speldelarna, så hade jag nästan föredragit att få spela som Peter. Istället, alltså inte Spider-Man Utan faktiskt fått Säga att han var på Feast När de kom, eller vad som helst Och måste på något sätt Hitta inget ställe och kunna byta om Eller vad som helst, de måste lösa det på annat vis Hade kunnat vara ett intressant sätt Bara för att bygga upp Peter Parker lite mer För jag tyckte man faktiskt fick spela och fick se Ganska lite av Peter Parker själv Det var ju liksom uppbyggnaden Han blev av med sin lägenhet, efter det så tror jag inte Att jag blev Peter igen på typ inte fan vet jag, fem timmar kändes det som. Mm. Nej, det, det har du faktiskt rätt i. Uh... Äh, men okej, okay, men det är som sagt, när man fick den här stångan med uh, MJ, det gav ja. ju lite i alla fall att man kände sig så jävla försvarslös. För det tog ju så en jävla tid när man så fort man bara blev påkommen så var det ju kört. Så man, ibland fick man ju sitta där och bara, ha ska jag nu då? Ja, jag kan skicka en blinkers, men det tar ju evighet för att den ska liksom reagera tillräckligt bra. Man ska hitta ett hörn. Ibland fick man ju kasta den. Jag fick kasta två gånger för att få den tillräckligt för att gå. För att jag kastade den ja. lite snött första gången. Och sånt där Så lite bättre på det konceptet helt enkelt. Om de ska ha det i framtiden. Helt ärligt så lyckades jag ett par gånger också kasta på typ någonting som stod i vägen. Så den studsade där jag stod. Det var inte alltid jättebra kan jag säga. Man står där i bakom typ en man tycker att de borde ha sett den men kastaren träffar ett löv och studsar tillbaka och så bara Crap! Nu kommer jag bli upptäckt. Ja, nej fy fan. Eh, har du något mer du vill ta upp? Eh, nej, jag tror det var ganska så bra där. Ja, men då så. Som sagt, ni som lyssnar på den här förhoppningsvis redan spelar spelet men har ni inte gjort det, gå och köp det. Bara. Det är så jävla bra. Men eh, tack till även er som har lyssnat nu så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Ello, tschingeling!